Alhamdulillah Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathera wa bat. Allahun subhanahu wa ta'ala qalamdara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salavatete adresojm familjes tina, shokëve tina dhe gjithë atyre të cilat mund mundohen ndjeksimi pas rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Allah na falenderoj me të cilin abonit mush mutubu, dhe me përmendje emrin e tij na Dhe me parmend fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, të cilat fjalët na dëshmojnë ditën e Kiametit, ditën e gjykimit për ne apo kundra ne. Andalushmi Allahu subhanahu wa taala që këto fjalë, të cilat i themi, janë për neve e jo kundra neve, at ditë ku nuk do të bëhet dobi pozita, emri, nomi, pasuria, novka, shocuria përse askush vjen te Allahu subhanahu wa taala me vepra të mira. Tema tacerën e kemi zgjedhë sonte për më folën është ambasadorët e Islamit. Por arsyesa që kjo fe ka nevojë për ambasadorë të cilët do të munduonë të shpjegojnë dhe të shjelluë dhe të shkojnë tejerve më tregue. Andaj jo shtet i ka ambasador të vet, por më treguajë politikën e tij, por më treguajë ekonominë e tij, kulturën e tij dhe kështu me radhë. Andaj dhe Islami si Islam ka nevoj për ambasador të cilët fillimisht më vetë veti shpërblejën qo se bon ambasador të kësaj feje. Andaj sot në qo se dikam prenesh e vetë dhe i pët një ofert mi thonë a ki dëshirë mu bon ambasador i filan venit i vërinë se të gjithë kanë dëshirë mu bon ambasadorat ati venit. Se dijetë shumë mirë që i paga roga të tjese e majme e lartë. Edhe njerëzit bile shtijen me një ofsia dhe këshume radh që vetëm e vetëm të arin të mori një post i cili do t'i bojë ambasador ndërsa më bojë ambasadori kësej feje do në me thonë më bojë thyrs në këtë feje që shuqish ka dhonë Allahu subhanu wa taala kul hedhihi se bili edhu ilallahi ala basira ane vaman i tebaani thua i kjo është rruga e me në të cilën thras ala basira më argumente më fejnë allahut më argumente jo me muhabete Alebasira, ane omanit të baani, mu dhe kushum pason mua. Njëshu Allah u ka thonë Kuran, Udyru ila sabili rabbi kebil hikmeti wal më uqivat il hasene. Thirë në rrugën e zotit tanë me urci dhe butci dhe me vajzlëk me këshilat e qarta dhe të mira. Sot i shumë nga vlezet të ndërum që muslimant, Mendoj që kjo fej është pre nasë vetëme hoxalarve. Sot i shumë nga vlezet të ndërum që muslimant, Mendojnë sot njerëzit se vetëm xhallarët kanë të drejtë absolute me fort për këtë fe. Mi po feja për më thirr, dallon për më thirr dhe më bën ekspert i fejes. Shumë njerëz ndajojm kur i prishet dikujt një vetur, duke fol për çështjet të cilën mundemë të rregullojmë veturën. Nëse dikush është rrok në grip apo diçka, çikon shëndet nëpëngis e shuknat në që mundomi më ia dhon ai këshill, ndërsa kur e shohmë një njeri i cili është i smut i pa moralshëm dhe nuk ka fen ata nuk mund domi me këshilluata. Po elona njerin që të smuata alo më shumë. Domo në aspektin shpirtëror të fesë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem me një hadith të vërtet, atë që në hadithe rasulane mban Bukharija dhe Muslimi, thotë pejgamberi sallallahu alaihi ve alihi ve sellem, belligu anni ولو آية. Transmetonin nga unë në çdose edhe një ajet. Don banu Hud Banu njër i cili kime transmetu dhe me thonë Në qohës edhe një fjallë Në fund të dhejës i do të tregoj një shallën i ndodhi E cila ka mu lidhën me qëtë fillimin Qish mundet njëri me poshë përblimin e madhë Mu bo ambasadori këse feje Ka vonë pejgomberi sallallahu aleyhi wa sallem Njëshu me një adith të vërtejt të cilin adith e transmeton Imam muslimi Thotë pejgomberi sallallahu aleyhi wa sallem Et dalu alël khairi ke failih A i cili e u zonë dikani në të drejt, apo e drejton ka emira, është sikur se më pas vepru atë vepër. është sikur se më pas vepru atë vepër. Njështu pejëmbiri zion, Muhammedi sallallahu alai wa sallam, thot, men daa ila l-huda, kush rrët, kush rrët me një pun të mirë, ka në lehu minë l-egjri, mithle ujurim në tabi'ahu, wala janë kusu dhalike min ujurim shajëa, kush rrët në të mirë, Dhe njërëzit ja filloj me pasua ta dhe me, me ndjeka ta. A e dhe në qohë se nuk e vepron, vici i thyrë të, të tjerdë, e ka shpërblimin e tyre të cilët e vepron, edhe nuk ju pakot as atyre sevapi, as këti dëma nuk ju merë kihise të sevapit atyre, po për kundra zdi, Allahus hanu të re shpërblimin njërin si pasasaj, që e ka boni jetë. E kithin njërin gjami, e ki shpërblimin Allah, me baj me shkun gjami, e ndi e nëzit di kanë me fa në mozim e gjëmat, e kish përblimin a i cili shkon me fa në mozim e gjëmat, në njër e këshilon që me lën rakijën, e kish përblimin ati pëse e ka lën rakijën, në njër e këshilon që aj me lën komarën, e kish përblimin ati të cilët e ka lën komarën, la haule vë la kuwët e illa villa, që arfeta për sësur kemi, mu ba ambasador. Një ashtu, ambasador vëllëzër të darumë, Përgëmberi s.a.w. ka të regu dhe ka dhanën Me një adit të vërtet të cilin hadith e trasvedan imam të më tërmidhiu Dhe shekhe albani këtë adit e ka konsideru të vërtet Tëtë përgëmberi o Muhammedi s.a.w. Inna Allahë wa melaiketahu wa ahlu s-samawati wal ard Tëtë me të vërtetë Allahu dhe me lachet Dhe banor të qëllit dhe të tokës Hatën nemletu fi hujurija Derisa dhe miza dhe bubreci Në birën e sajë وhatta al-hutu fi al-bahr dirisa tha pesh ku balaina na deti la yusalluna ala muallimin nas al-khair itchoi salawate domon bajn dua para at eti njer zo ja umson ta miren kshire me bon njer i mu bo ambasador i fe islame e ka sh problemin e mad por arçia se feja jun na njit neve ka e mira k peqemberi jun sallallahu alei ve sellem Fjalë e mirë është sadaka. Më thon vetëm një fjalë të mirë sadaka. Mi bushesh te njëri e shënftir, ka kanë një herë e ke pa dikush. Veçë taqon rrugë. Subhanallahu te di detat e babakë ekonomike. Belaja janë shpërta këshëmë rrot. Veçë është rrugë. Ni bushesh te a bën. Subhanallahu. Si me të dhon miliona, se kanë herë nuk ka puna këte pauret. Se dikush ato xha fugaralloh kena. Me umë i dhon një milion, kënaqa, kë të raspallozën. Nuk ka këte parë kanë herë. Kani arnjërit i nevojit e dikush me përqdhël, më ia thoni fjalë bukur, një busheshje. Andaj kë e vëm vetëm Islami. Esim mos ambasadori Islamit, ai i cili do më fitu savape, mundet vetëm me një busheshje i dal dikujt i ofacc. Vetëm busheshje i avlej zemrën, i ajk mrzien pikullimin dhe e kish përmirëimin inshallah ta Allahu xhelal shehan. Andaj pejgamberi jon Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam pa do Derisa Allah më laçet banorët e qytetit ata tokës, derisa dhe Miza Bubryci. Po një ashtu edhe në ato edhe bashkit na deti, po bëj kanë dua para të mirë i cili ja u mson njerëz të mirën. Hoxha kit kisavop për ju vesh kona. Normala i cili don më bë hoxhe ka shpërbim më të madh. Wallahi ka thon Sufjan al-Thauri, ta kshindit pasanikt dhe udhetsit. Në çfarë mirësia njerëzit e detyrijes. Ktu është për çëllim detyria e shariatit. Wallahi na kishin luftu me shpata. Skomo më fsi, sa më bëu hoc. Dikush haxhall, thotë a ket në më bëu hocha. Muj si më bëu ba hocalar bani. Edha në mos të shtim më me njëri mund të më bëu hoc. Më mësufeve vetë dhe më mësu të tjera të mirën. Në fund të deshit keni me më ndaxhu inshallah ne ndolli. Se në fund të imrit njëri mund më më më të më bëu njëri mirë. Edhe mund të më bëu dietar i cili mëson një tjere, tjerva të mirën. Fillimisht vëllazër të ndarum e anë jetë sabashku ta shohna se ç'i sahabet dhe shokët e për jambiris vësërëm kanë qenë ambasador. Se fea jonë kërkon që njerëzit mi tërhek prej adhurimit të njerëzve dhe të putave dhe mi bo adhurus të kryusit Allahu të subhanu të tala. Ta duki i tërhek dhe duki i bo prej adhuruset të partijave, duki i tërhek dhe duki i bo adhurus të njerëzve duke qenë, mi bo adhurus të Allahu të subhanu të tala. Ta Këshë ndodhe dhe me Rabian Ibn Amir radiallahu anë, i cili shkojt e këpjambiris sallallahu aleyhi wasallam dhe i dashmion kure qliroj i qeni letër dhe lëzatë ndërrum kure shkundëm o maskos omeri dhe me khalifetin e obi vëkrit pëjambiris ozami pot porosi që kanë me shku deri në Persi dhe kanë me mor Persien Rabib në Amir radiallahu anu shkojt e mbreti i Persianve të rustumi kur shkojt dhe lëzatë ndërrum shkojt krenar dhe ju afru qylimit të Persijës të cirit sot hadit i djetë emri dhe sa është e vlershme i thënë rabijës zbrit prej kalit tanë që me taku e mbretin e dhe udhecin e Persijanve rëstumin, ambasadori islamit nuk ull vetin e ti, tha jo thë unë nuk zbrit i për kalit me kalin e ti ja filloj me e zmbi qylimin e Persijës Persijanve, bile bile shi gjeten të cilin e posedante e këtë e për kacilimi dhe e shkyke dhe mon, e, e shkyke dhe e shkyke dhe e sa shkoj të mbreti rëstum kura pa po, hua bitë rëmstumi tha nuk keni një qaj populli cili keni pas nevoj për ma hongë dhe me pi ne ju kemi që ma hongë dhe me pi tha po tha dhe e sa dhe Allah una e qeni njër i cili në ndziri pre adhurimi të njerëzve dhe në bani ma adhuru allonës këshu njerëzit e bani në lezër ne kemi raste shumë frik dhe ma muslimant që kërën fitore kërën i mbështetën Allahot. Se muslimoni nuk dhëtë më mbështetën forëcën e vetë, nuk dhëtë më mbështetën nëmërin e tyre. Pararësia se Allahot i mbështi muslimant luftën e ahunenit, kërën mbështetën dhe më dhonë forëcën e tyre. Tashtë i kemi rasin shumë taza u alhamdulillah, kërën muslimant në tokën e Irakit, në të cilën tokë janë sunit mirë po shia të kanë uzurpuë, nga Irani dhe vendet ndryshme dhe udhëhecin atë popull e shohunat se Allahu ju ka dhënë fitore kur ju ka mbështet Allahu subhanuhu teala. Kjo kur ti je ambasadori i Islamit edhe popullata të përkohë edhe njerëzit e mirë edhe kreet bi idnillahi teala. Andaj ai e advento mi ambasador të Islamit. Ambasadori poq lazatandarum i cili njihet në këtë fe është Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu. I cili ibn lazatandarum ishte i bukur dhe i pasur nga ana e nonës tina. Kish para nëna e tij. Pasi çka baba nuk e kish xhall, nona e tij e edukoi dhe e rriti dhe ishte e pasur. Omer Musa bin Omer vendoshi që me përçafu fen islam. Qysh në moshën e re dhe u bë musliman. Dhe ishte prej të parëve të cilët mu rrugën mu bua ambasadori i pari, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi ku e dërgoi për në Medinë. Kër shkoj Musab i nëmeri për në medin e lëzër të ndarun, ishëm një numër i voglë për njërzëve të cilët ishën musliman. Ja filloj davetit thirje së tina, ja filloj mi thir njërzit në fej, deri sa ja filloj në gjdo shpim u fut, ka një njër, ka një bur, ka një gruje. Duki i thir në fej, dal nga dal, me urci dhe burci, ale basira ma argumente dhe këshume rag, deri sa aritje një dit, shkoj të një fis, ku ati u taku me Esad ibn Zorara radi Allahu an kushkojte ki njëri vlazër të ndërum u takue dhe filloj me bote fisi i Saad i bin Muadhit me filloj me bota vet Saad i bin Muadhit vlazër të ndërum kini ndëgju një personi cili ka jetu shumë pak një islam të cilit kur ka vdej kam vlazër të ndërum a dridh froni arshja Allah u gjellëshanu kam prezentun gjenazën e ti 70 mime lache me a falë gjenazën Të që këtë fisë ka shku, të fisë i këti personit, Saad ibn Muadit ka shku e kush, ka shku Musab ibn Umeri me Esad ibn Zorara. I, i qëni ka qenë djali tezës të Saad ibn Muadit. Ka shku dhe ja ka fillu mi u bodavet. Mirë po në anën tjetër të murit, ka qëndru e aty vlazër të në rumë, dhe më dhanën Saad ibn Muadit radiallahu anhu, dhe ka qëndru mesin e tire Esad ibn Hudeirë radhjallahu anhu këto dina atë kohë kanë qenë pabesimtar duke që ndruhe ja ka fillu ki usejdi mi thonën wallahi ka ardh ki djali ri dhe i ka parqa familjen tonë në medine prej me kësë ka onë medine më fani prej me kësë ka onë medine dhe ka fillu mi parqa njërzit me stëre thot sabin muadhi radhjallahu anhu vëtë wallahi kisha shkue dhe i kisha parzon po mesin e ati ka na djali te zësteme që kanë pas arapt moral edhe pse nuk kanë çejë meni fej. Ka më vjen turbb dhe mare me shkuë, me largu, se ka çën njëri trim dhe njëri me emër fisën e vet. E kanë respektu i tëm fisi. Ka më vjen turbb dhe mare me largu, por arshi se djali i teza steme xhinet me ata. Ka von Shkoti se un jam mos ti. Ka shku Useid bin Hudejri radiallahu an, kur ka shku, ka shkuë me çortu dhe ja ka fillu me i thirr me Zot o Lord. Këshiro ti i cili don me thirr di kan islam qëri Musab ibn Omeri çish ka reague. Ka ordhë i ka i ka vursulën me të keq. Ka von kefa Musab ibn Omeri. E ka pasur po që i ka ordhë me çëra të keq. Ka nguktu. Ka von çose yje i knoçur me ndaxu. Ngosha ka më thon, "Nçose të pëlqejn pranoje." E nçose nuk pëlqejn refuzoi edhe edhe në largom edhe ti largohesh. Ka von ti e njëri mëshër, mundosh me kuptu të vërtetën për të patë vërtetës. Domo mos më jep moment me çera. Këndodën edhe me neve, kur t'na i verin na informonat nga lajm, ju më bën thromella. Ëh, më nuk vesh kështu më mshil. Do të thon, jo, çka do të më janë, jo, ka thonë njon? Jo, ti Allah të ka dhënë lojik. Merri këshillë argumentet, këshilla të xhallarëve, dietarëve, këshillë. Cili është më e vërteta? Cë më të flin zemra? Andaj edhe Usaj bin Hudejri u, u ul dhe ndajoj. Ja filloi me të lexu Kur'an, ja filloi me të shpjegoi Islamin, derisa ju çel zemra. Tha, a, "Ka mundësi edhe un tha më thon shahadetin." Musa ibn Umayr ambasadori i Islamit normal çe ja ofroi Islamit dhe e pranoi. Kur e pranoi vëllazër të nderuam, ata në këtë rastë u çuën mur te domadhana në Gusav i foli dy rëçate dhe u kthi për me shkuat te Saad ibn Muawih. Kur e pa Saad ibn Muawih duke ardh, tha vallahi, nuk ka të ardhmë çat ftyrë që shkoi. Do të thon, ato janë me çetar ftyrë. Tha shka u boja Useid, tha vallahi e ngova dhe mpolçeti dhe e pranova. Tha dhe ti t'goditja jo shkaj goditja të tjirë? Tha po, diri sa u ullë dhe dashti tashti u se i di këshire. Se ka pra në islamin, do në minjë erë mu bo ambasadori islamit. Me thyrë di kam fejë. Shka boni? Qysh me e që u sabin mu avin me ngut vërtetën? I thavallaj ku mi që i fisit, filen fisit dënë me sëllmu djarin e tezës tane për arsye serin me ambasadorin e islamit prej me kështë që ka ardhë. Tha këshirë shko diri tha mbroje. Kër një t'i kësho, Saad i bin Muadhi uqu minjerë dhe zëtë në rumë, shkoj me mëmbroj djarën e të i zëzvet, dhe me largu Musab i bin Umerim. Kër e larguj, dashti mjë afru që t'a largon, posa, Musab i bin Umeri, një shoki pejgamberit e cili shkoj në Mekke, në Medine me bodavet prej Mekkës, i tha, o t'i filan, o Saad i bin Muadhi, tha ti e njëri fisit më të lartë në Medine, el Aus, Dhe në qohë se je i knaqër me pranum, me ndëgju dhe në qohë se të pëllqenë pranoje. E në qohë se nuk të pëllqenë, refuzoj e dhe largohu me edhe në edhe ty. Tha Hasanën, mirë e keni. U urë dhe i ndëgjoj. Ja fillun të ja shpjegon islamin. A i ka armet egr këto me të but. Që ka thonë për një në bërë i sëllëm me kene rrifku fë ishejn i lezene. Ku ka qenë butsia me njësën vëtë se e ka heshuat vend. Ku ka � Kër niti Sad bin Muadi për islamin dhe a filojnë dëgjimin e Koranit, me, me ndëgjua e ledzimin e Koranit, lëzër të ndërëm ju hapë gjokse dhe pranoj islamin. Në këtë mënir, Sad bin Muadi, i qëli kishte emër të më thonë popullën e vetë, u këfi ka populli vetë që ati duke të qëndrujë i thavë Allahi, thonë qovë se ju nuk hinin qëtë fej që i kumë hiune, haram e kam gratë e ju vëve në forë, haram e kam ushimin e juj me hangërë, haram e këta e kam muhabbetin me ju me vë tha derisa ta pranoni fen islam. Subhanallahu. Këshni çish mini her njeriu bë babas ambasador. Ko njerzi të cilët pa jetën e tyre jetojnë, haloni dikujt se ka këshillu ka e mira. Halon nënën, baban, grujen, motrën, fëmijën, koishin, nuk e ka këshillu dhe nuk është bë ambasador që aj me mor sevoje. Çi ka von pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ad dalu alal khairi ka fa'ilihi a i cili e ullëzën dika në të mirë, është shpërblimin e ka, sikur se me dhepruaj dhe të. Andaj, mu mundu si cili prejneve të bom i ambasador, o lezer, mundu mi që ti mormi shpërblimet e të tjerëve, se njeri kur lëviz, që shka dhoni më më shafia, njeri kur lëviz, është sikur se ujti që lëviz, është i pishëm dhe i mirë, a mu ujti i cili rrimën i venë, është i padobishëm. U ti i bohë musliman, mëshallah, fa namaz, të nëtë mirat, a më kërkan se thimë në islam, apo nuk i u zonë dhe nuk i u trekon tjerve ka e mira, është ka thonë i mamë shafia, e ka thurë një poezirë dhe ka thonë, jesë i ujti i cili nuk lëviz, dhe jesë si kurse shi gjetë e cila rri, dhe më më nënë anësh, nuk futet në rrëth që mu fugën, a ki pa dhe i shi gjetari, apo a i qi qetë nishan, në qoë se mot atë ndjenjën që me qenë precis, që shtu edhe njëri cilja një islam, batë, ej, më ka ka mu e dishka një kriz, nuk du me punu e, nuk du me thirë një islam, nuk du tjertë më i kshilu e, batë pasif, pasif, pasif, deri sa lëzër të nërum, thua që edhe luani, në qovë se nuk së lëman, batë i but, edhe dëmëdhon nuk mundët me gjithë, danë atë mishin të cilin e kërkon, edhe luani, Kur pobajka i bu, do të thon, Bon Dembel, nuk fillon me punue, por Islam e kanë për qëllim tash muslimani, duhet të më mëkon sigurisë Luani i cili punon. Shumë njerëz zellozata ndërum nuk mundam e kuptu, Musa bin Omeri çfarë sevapit madh ka bëu? Paramendoje. Musa bin Omeri ka pranuar Islamin, mua i më thon i parri që e ka ngrit Xhumaja mufon Medinashki. E gabon 72 musliman. Prej 72-70 i gabon. Musa bin Omeri, mesën e tyre sadh bin Muadhi Partazeni na zhdrith froni Allahut, arshe Allahut. Para ne ti mbo se vet për një njeri, çem ja fillu me fona mas. Para më do ti mbo se vet për një njeri, ai i cili m'u largu prej xenos, apo m'u largu prej komorës, apo prej udhve të këçiha dhe punve të këçiha. A mo kur ndodh kjo? Kur secili prej nevet apo ta permisionë vetë vetën tonë. Andaj ne duhet jemi misionar. Ai i cili thot vallahi Hoxhovich për veti, m'u vjenin noti. Ne shoh në partit politik kur vi zgjedhjet qëfar aktiviteti i bajnë, vala haule, vala kuvët e ila billa, edhe ata nuk e bajnë për akirat, për dunja, nuk kanë shpërblim, ma shumë se një, vendem, një vendim pun, apo kanë me him pun, ha? ndërsa muslimani e fiton, gjënetin e Allahot, më po misionar, aktivistik se feje, nuk jam duke thëmë, më po aktivistin i gjematit, apër një, apë një hoqës, banu ambasador i përgjishëm i islamit, që shishtë e Musabibin Umeri, nga i cili vlazët në hynën shumë njerëzim fejë të cilët pastaj ja u pa hajërin islami dhe u bon dhe më onë sebebë që mu porop e mirën të në dunion. Ambasori, ambasadori dytë islami dëzër të ndërum i cili njëhet është Gjafer i bën ebi Talib. Gjaferi i biri ebi Talibit. Radi Allahu anë, i cili dëzër të ndërum Shkoi nga tortura e madhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musliman kan kalu na përsprova. Kur muslimant ishin në Mekkë nuk mundishin më fal namaz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mui kemi mbrojt. Nuk gjeti rrugdalje tjetër përveç se më i dhon izin lejën me shku në Habeshe, në Etiopinë sotshme. Por arsye saqi ishte në mbret që shkavon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna bi ardil habasha mlekan la yuzlimu ahadan inde ka don la yuzlimu ahadun inde ka me vërtet një tuk e cila thirret habashe dovon e etiopi është një mbret i cili nuk bën padrejtësi ka don shkonit te ai se te ai keni me jet rrugdal e ka don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elah sahabet ka shku në këtë rrugë vëza të ndëruam duke zgjitan në vend natasin kan madhuru allahun duke mos ju hudhën coftinat na çaf dhe kshum erog Dheri sa e pranun dhe më thonë izën e pengamberit Dhe u drejtun dheri të toke e hëbëshës Në këtë vend, dhe zërë të ndër unë Për që që ja fillu me jetu në rahat i dhe në mirësi Mirë po më shrikte me kës Këshyre, njërzit nuk janë rahat Edhe në gjami, të të haqo Shka dush banë gjami, kur të ashipë që edhe në gjami përzijet Që shtu janë njërzit pabesimtar Edhe ati përzijen Këshu ndodhë seher Fat në rrug mos na pengon, parlament mos na pengon, këtu mos na pengo, nxhami, kur tashim sheten nxhami ju pengon. Kjo ndodhi vëllezër të nderuam edhe në tokën e Habeshes. Mushrik të Mekkas i dërgojnë dy persona të cilët kanë mëshkuen tokën e Habeshes dhe kanë mi edhe mi në më udhëna mbretit dhe pritëve të cilët janë për rreth mi udhon dhuratat që mjable zemrën fillimisht atyre. Çfar çfar kurthi kanë bënë? Kamon shkoni i pa vëllezër të nderuam të cilët kanë çënë aty kur kanë shkua dhe më thanën të kënjiri, tregon dhe më thanën Abdullah ibn Ebirabia dhe Amr e Bin Asi. Amr e Bin Asi ka qenë shliru si e gjiptit. Mirë po në këtë ndodhi ka qenë halo pabesimtar. Tregon unë musalleme, post torturëve të cilët e goditën unë metin islam në mëke, për nga mirë Allah të ju dhe lejë me shku në habeshe. Duk e qëndru në habeshe, mushrik të mëkës nuk ishin rahat, pse dikush prej fisit tyre, Prej bive tyre kanë shku në habëshem a dhuru Allah Thanë që disa dhurata Shkoni fillimisht Kështë e reqar taktike, subhanallah Shkoni fillimisht Jep janë i priftave Edhe të regoni që Pse këto kanë orë të ju aty, Thuni atyre që këto nuk janë As fene juj se besojnë As juves ju dojnë Kanë orë me një fetë re Babalor të të rej shojnë Jënë lërgu prej neve Edhe të ju kanë me botë damë Qështu i thënë Pretni, pretni edhe të ju kanë me bot Edhe vlëzër të ndër unë pasi që i bindën me dhurata të cire të thua që ju kanë qëhe, në atë ko, dëmonë likura të cire të ka qenë, dëmonë, apostafoten me ke janë bëhe. Dëmonë, pjesë të likurës, dëmonë dhurata, në atë ko të qmushme. Ja këndërguje priftave dhe mbretit të habeshes, në gjashijut. I ciri vlëzër të ndër unë, kushkun fillimishtaj, pasi që i bindën që mu komë përra atyra apo të qështë, Me qenë me ata prifti të, të cilët kanë qenë për rrëth ti Shkun dhe i thanë O mbreti habëshës O në Gjashi Tha Të ti kanë orë disa njërë se cilët Janë kundra neve dhe kundra teje Ato nuk në pranojnë as neve as tije Aterë tha në, në Gjashi ju Tha e shkadoni me punë bon, Tha apo në jepë tha ti Që to bite tonë mi mone me veti Në mëkke Tha leo Allah Tha vëlloj zja japëmi Diri sa nuk pranojnë dhe me thonën Nuk pranoj skonevojdomi, skonevoj, skonevoj, Allahu subhanel. Derisa vallahi skonevoj, domethën skoa çë mëunë mi parzon ato derisa të ndajoj shkash punat çë i doni mi mor. Subhanallahu. I than Melikit, domon mbreti i Habeshes në Xhashiut, i dhan O filan, doin këto mu kthie prej teje me ta prish popullin tan, po dhe neve ç'shnë kan prish. Tha kshir të japja neve. Tha vallahi derisa të ndajoj, nuk muj më avon atyre pasi çë kanon vendin tan un kan zgjedh mua edhe pse kan bos mundsimi i zgjidh tiara dvene kan ortone me siguri mkan dit per njeri i mir kan thiri masi po thoni çashto çato janë njerëz të këqij shkon dhe i thërn shokut e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me veti dhe me u këshilluam me zheti dhe shokut e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur shkon vllazër të ndëruam u frigun aty vall çka ka mendot tash me neve shaka me bom mbreti me neve vllazër të ndëruam i veti në Gjashiu pyte në farë edhe sahabët e qëtën njërin ambasadorin e islamit të cilën e kishin me veti i cili diti mu përgjigjen dhe më ndon Gjafer i bën Ebi Talib e në zërëm që me folë ne mën të tyre të e veti mbreti i habeshes në Gjashiu dhe ju tha qka kjo feme të cilën keni ard i keni përqa popullin e juj dhe nuk pohini asë më feme teme dhe ësë në fejt e maherëshme të popëve të maherëshme kurinit i vlozër të nërumë gjafër e bitalib këto fjallë ja fillojnë 5 pika mi të regun bretit qire ditit që ishë mu të rheq dhe mos me barë mi cime mbretin folit për pika dhe për bashta e, e pare i tha o mbret tha ne jemi një popol të cilët kene jetu në me kene gjahilet një një ronc i kemi adhru putat e kemi hongër senet e ngorthat të cofta Tha i kemi ndo farefisin Jemi përçanë me zveti Dhe tha Njani prejneve kur ka qeni e fort E ka surmu të doptin E po që në gjashiju të pëlqeti kje fjallë On mirësh Ma që keni orme që të fe E cila fe nuk ja ulejën juve gjunahet Nuk ja ulejën juve mja dhuru putat Normal që edhe në gjashiju ish krishter Edhe i pëlqeti kjo Pikën e ditë Ja filloj mini armi fort për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa tek ne ka doni një herë. I cili thanathiri me udhrua Allahu 1 milion këto zotat e rënshëm. Dhe thanathiri qi milion gabimet e baballarëve ton. Edhe këtu i pëlqejti, domethënë në Xhashiu që e dikit që dhe Isa i çshkathir popullin e vet. Pikën e tretë i tha, "Nuk ka urdhruar me çënta sinqert, nuk ka urdhruar me çën besnik, nuk ka urdhruar që më çu amanetin vën." në ka urdhru që me, me hangër prej halali dhe mu largu prej haramit dhe në ka largu që me qenën malonën, njërzit të cilët bëjmë padrejtsi zolom dhe me falë namazin, me agjeru ramazani dhe me donë zëqatin edhe këtu i pëlqeti 4 të një tha atër tha kure kina besue ja ka fillu tha populli ju me naturturue dhe jemi detiru prej tyre mu largu andaj atër në kanë surmu dhe kemi artë e ti atër kure pa vla zërë të ndërum në gjashiju këtë fjal të cilën e tha dhe i veti për isën a.s. i elezoj dhe më thonë ajetët të cilët kanë zbrit për isa unë a.s. kur i elezoj vëzër të ndërum janisi në gjashiju me qajtë, deri sa e besoj Kur'anin dhe e pranoj islami. Përshkak ambasadorit të cilët ishe dhe më thonë në kohën e pengamberi s.a.s. të cilën e dërgoj dhe dë më thonë Gjafer uh, i bën Ebi Thalibin radi Me thirrën katfe është fjala më e mirë. Thot Allah subhanahu wa taala: "Waman ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." A kjo fjala më e mirë. Domethën e ajo banu ksoj filan partie asaj partie. Dhe thot eja dhe pranoi feun islam e dhe i thir njeze të kë e mira dhe bon domethën vllazëta ndërun për njerëzve të cilët vepron me ata, thot Allah nuk ka thani më të mirë dhe thot un janë për besimtarve. Thot Ibn Qayyim rahimullah Detyra e pengamberve ka qemi të jimë njërzin fej Pengamber të s'kallon pare, as emar As nuk allon e i post, pa e kallon diturin Ku shemer, ka me pas hije të pengamere lukut Ka me pas hise të pengamere lukut Andajt mundomi si cili prej neve si, Ka fjall, një fjallë, një ajet me pas majt men Një a dit me majt men, kini me pas dobi in shallah Andajt do zërë të në rum, ka pas prej sahabeve Dësit dhe të kanë vonë, Wallahi Mi amësu njërzve fejenë Edhem ja mësuar njerëzit nitë vërtet është më e dashur sa one sa më gjith një xhedjit fisë bilil lënd xihad. Ne dinë çfarë problemin e xihadit është. Mja mësuar njerëzit vërtetën hallallin e haramin, më largu prej zinës, prej tkëcieve, është më mirë sa sa më konan domon safin e par. Ka von disa prej sahabeve, sikur sa Abdullah bin Mesuda dhe disa të tjerë. Një shtun pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka treguar dhe ka thonë: Aliys dhe Muadh bin Radiallahu anhu i ka thonë Wallahi me ullzu allohu ndorën ta në ja muadh dika nja ali është maj mirë se dë njaj edhe shka ka në ta Njështu pejambiri sallallahu ari vësallem ka të regu dhe ka thonën Që aji cili vepron veprat mira Dhe i ullzongjë dhe ka veprat e mira E ka shpërblimin dherin dite në zikimit ku shpërnë në bichka Pa e një të gjondodhë edhe me bidatin Shohë se sot e në gjona në bidat E njërisin, në gjona një risin fe Nëzër të mërru më shpërb Edhone dikta uratike, për për është e diktat që janë shumë problematike njërëzën një këllë për Bidatin. Pararëshyje se s'kan dëshirë. Mi për a i cilë e në gjallë Bidatin është problem. Andev në zërëtë ndërëm, në qohë se njërëzët i ullëzën kajemira, kasuneti i pengamberit, kishë problem. A mi në gjallë ka Bidati, kishë dënim derin dite në gjikimit. A i cilë e ka bën me vludin i pari, te këtërtit të funit ka gjuna. Kushe ka shpalli me v derin ditën e xhykimit ai qod junaw wala haula wala quwata illa billah mir për ata andaj me ullzuti kanë kë mira me dhe më thon se kjo është punë e mirë vllazët e nderuar është sen atë që e për e për do të thon i bandobi njerit pas çka të vdesë deri ditën e kiametit një shoq vllazët e nderuar duhet me ditën e çnjeri kanë nevojë me punu për këtë fe por asoj se shpërbënim i ash i madh te Allahu subhanahu wa taala Më ndoni gratë e juve më smushin në sakak, në rrugë, lëgjë kujetojmë Si të mos më motivu njërët ashtë që para Ramazanit që më...